Leușteanul străin, cerul înalt, desenat cu nori și lumină, pământul verde și negru, brăzda de case, uneori luna, când soarele trece deasupra, liniștea, pădurile străine, pădurile de acasă, aceeași liniște aburind dintre trunchiuri, ridicându-se și învăluind luna, Trupul meu golit către cer, și înăuntrul ascultând simultan roa ce picură, foșnind în grădina mamei. Țipătul păsării doboară visara, sufletul se sfărâmă casant, privind cioburile, ochiul meu numără: Casa de aici, Casa de acasă, Casa. Încălțește jos leușteanul străin Și ciorba străină se răcește pe masă. Palma rănită se retrage în buzunarul de la piept, Unde inima se scaldă în dor de acasă. Autor Gabi Schuster. Lectura Maia Martin